Čitanje svijetog evanđelja poluki... Slava tebi, gospod, <kuh> i slava tebi... Slav <kuh> se Reče, gospod, priču ovu... Neki čovjek zgotovi veliku večeru... I pozva mnoge... I u vrijeme večere... Posla slugo svojega da kaže zvanicama, «Dođite, jer je već sve gotovo!» I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, «Kupih njivo i moram izići da je vidim, molim te, izgovori me!» A drugi reče, «Kupih pet jarmova volova» Idem da ih pogledam, molim te, izgovori me. I treći reče, oženik se, i zato ne mogu doći. I sluga taj, došavši, javi ovo gospodaru svome. Tada se raznijevi domaćin, i reče, sluzi svome. Ize, izidži brzo na trgove i ulice gradske. I dovedi jamo siromake, I bogalje, I krome, I slijepe, I reče sluga, Gospodaru, Učinjeno je kako se zapovjedio, I još ima mjesta, I reče gospodar sluzi, I na puteve, I među ograde, I privoli ih da uđu, Da mi se napuni dom, Jer vam kažem, Da nije dan od onih zvanih ljudi Neće okusiti moje večere Jer je mnogo zvani Ali je malo i zabrani Slavate mi i sina i svetuga duho. Velikiki otos naše crtve svetima karijje, Velikiki jednog dana boraviši u Hhrau se svojom braijom uhrau, navlikovom našem, na onovi mistično i ravni isti hram kao ovaj naš kra služba istom Bogu, kome se i mi molimo, bratija, na mnogo većem duhovnom nivou nego što smo mi, da nismo kršteni, rekli bismo neuporedivo većem, međutim, kršteni smo, pa se moramo i upoređivati, Mada na našu bruku i sramotu, brat je u hramu, sveti starac makar je veliki sa njima i otvoriše mu se duhovne oči da vidi ono što drugi nisu vidjeli, a što se svih njih ipak i te tekako ticalo. Vidio je, braće i sestre, kako zle i nečiste sile, demoni, Ovete po hramu i prilaze svima, nekima sa većom smjelošću i došaptavaju im nešto. Neke su dodirivali po očima i oni su padali u sanu. Kod nekih su izazivali zijevanje za vrijeme molitve, a zijevanje za vrijeme molitve je dejstvo demonskih sila. Drugima su predstavljali razna jela, jestiva, slatkiše. Drugima su govorili o jarmovima volova koje treba pažljivo upotrijebiti i maksimalno iskoristiti, drugima su ubacivali loše pohotne scene, riječju izazivali su rasijanost, a nekima nisu mogli uopšte da priđu, jer je njihov um bio Topao od pažljive blagodatne molitve. I poslije završenog bogoslužanja, pošto je makar je bio Ava, pastir tog stada, imao je smjelost i obavezu da ih napasa i duhovno rukovodi, pozvao je bratiju i po drevnom monaškom običaju otkrivali su mu pomisli. Drevna monaška disciplina otkrivanja pomisli koja je najbrže sredstvo za duhovno isceljenje i najmoćnija ograda od napada nevidljivih sila nešto o čemu mi danas nemamo pojma ne znamo ni da postoji u uglavnom se lečimo hemijom i u ruke ludaka se predajemo ali bolje je i ludak Koji nas liječi nego ludak koji je u nama, pa je i onda to neko, da kažemo, bolje rešenje. Ipak je samo da čovek ne padne na samoga sebe. I kad su mu ispovjedali pomisli, sve je bilo onako kako i vidio. Oni nisu znali za to njegovo viđenje. I kroz ispovijest, kroz ispovjedanje pomijesli, sve je bilo onako kako im je demon našoptavao. I mi, braćo i sestre, ovdje u hramu sabrani, kad bismo mogli umnu situaciju da povežemo sa našim tijelom, u ovom hramu bi se pojavio metež, ne bi stojali ovako prividno mirni. Kad bi um svoj nemir prenio na tijelo, mada ga nekima prenosi, izlaze iz hrama, obrčuje se oko sebe, glavo mašu lijevo desno, ali kad bi se potpuno nemir uma za vrijeme bogoslužanja prenio na tijelo, na tijelo, u ovom hramu bi bio metež, haos, skakali bi jedni preko drugih udarali bi se glavom na vratima bila bi gužva ko će prvi da izađe i ne samo da bude tu priprati hrama jer ovako fizički ipak izađemo pa se tu malo krećemo nego umom mi bismo vraćali sve se otišli širom ovoga svijeta i ko zna gdje bi se u tom trenutku našli U ovom hramu možda bi ostalo od ove djece koja su tu pažljiva i od onih koji su teško bolesni i svjesni da im je ovdje jedino iseljenje, a dobar dio nas bi bio potpuno izvan hramu. E to je, braćo i sestre, veliki problem i treba da znamo jer se mnogi žale kako su za vrijeme molitve u hramu rasijan. Tu rasijanost, pored naših strasti, za koje smo nemalo odgovorni, izazivaju demon. Pogotovo za vrijeme svete liturgije i pogotovo za vrijeme čitanja riječi Božije. Evo sad, da krenemo I da pitamo jedni druge, šta smo sad pročitali iz ovog evanđelskog teksta, vidjeli bi da je vrlo mali broj nas zapamtio te riječi. Um kao da bježi od tog teksta. Provjerite i sami, braći i sest. Gospod govori, rečeno je, reče gospod riječu ovu, a um... Odnosno pažnja, uma, pobjegne. Bježi nekud. Klasično objekstvo, braćo i sestre. Boji se riječi Božje. Kako to? Čovjek, Bogom stvoren, pred Bogom stao, Bog mu se obraća, a on bježi od Boga. Je to je čovjek, braćo i sestre. To što smo mi fizički ovdje prisutni. To nije naša projeva. Projava našeg raspoloženja jeste znak dobre volje i nekog malo jačeg interesovanja, ali nije to sve, braće i sestre. Um je čovjek i srce je čovjek. Ako mi pobjegnemo od gospoda, ako ga pažnjom, braće i sestre, bukvalno ne upijemo svaku njegovu riječ, mi bježimo od njega. A ko bježi od gospoda, braće i sestre? Pažnjom. Ko se boji Boga? Boga se boji demon, braćo i sesto. A demon, kado ovlada ljudskim umom, srcem i voljom, on u tom čovjeku izaziva rasijanost i nepažnju prema riječima gospodnji. Kad sa te strane pogledamo današnju situaciju, mislimo na situaciju u hramu, onoj koja je izvan hrama, nema potrebe mnogo govoriti. Ona je prilično jasna vladavina satane, braće svest. Ako je car nebeski, sveta trojica, danas prisutna u ovom gradu, bez šale, Nije imitacije, nije poslanstvo, braće i sest, nije Bog, nas sveštenik je da ovdje govorimo o njemu. Danas, ne, braće i sest, ovdje sam Bog prisutan svojim božanstvenim energijama, a kroz te energije prisutno je Carstvo Nebesko. A vidite da je malo nas koji smo se ovdje sabrali i koji se sabiramo uvijek kad je vrijeme sabranja. A ostali braćo i sestre su u ropstvu, knezu ovoga svijeta, satana, koji je njemu braćo i sestre predan strasnim i grehovnim životom. Takav ovdje ne može da bude. Ne može on da dođe u hram, braćo i sesto. A oni koji su na dužem lancu, oni mogu da dođu do hrama. Mogu čak i da uđu u hram. Mogu čak i da odstoje vrijeme koje je određeno za svetu liturgiju. Ali... Po toj velikoj rasijanosti i praktično odsustvu iz hrama, opet se govori o robovanju uma i srca. Samo ropstvo na dužem lancu, ta rasijanost, braće i sese, sve treba da nas zabrine. I protiv nje se treba boriti I to ozbiljno boriti, braće i sestre Rasijanost je ozbiljan problem Bogo zaborav, braće i sestre, je smrt duše Duša kad zaboravi na Boga Um u kome nema imena Božje Volja koja ne tvori volju Božju Ili se ne trudi da je tvori To je bolesna volja, braći i sestre. A bolesna volja, nego mi to danas u uopšte ne uzimamo za ozbiljno. Bolesna volja. To je, braći i sestre, gore nego metastaza. Gore nego da ti je kancar uhvatio i mozak, i kičmu, i pluća, i želudac, i svac rijeva, i kosti. I mišiće, gore je, i sestre, kad je volja raslabljena i kad ne tvori volju Božju, gore je, kad je um, braće i sestre, prazan od bogomislija i srce od svetih evanđelskih osjećanja, to je od ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. To je, braće i sestre, najgore stanje, najgora bovest. A od te bolesti svi smo mi, braćo i sestre, i tekako bolestni. Ovo mjesto je ovaj trenutak u kome se nalazimo. Važni su braćo i sestre za svako koje bolestam. Od te bolesti. Jer Gospod je od te bolesti da iscijeljuje. To je najteža bolest, braćo i sestre. I Gospod oće nju da iscijeli. Nemojmo, braćo i sestre... Da smaramo gospoda, crku, sveštenstvo, da nam liječe tijelu, da nam da se čitaju molitve za bolesti glave, za migrenu, za ovo, za ono. Čekaj čoveče, to je sitnica, to je ništa u odnosu na tvoju bolest. Čitaš li ti sve to evanđelje, bolesniča? Ne čitam. Izgovaraš Sveti Isusovu molitvu 10 puta u toku mjesec dana. Ne. Čitaš i apostolske poslanice sa pažnjom. Ne čitam ništa iz Novog zavjeta, ni iz Novog, ni iz Starog. Praktično nemam nikakvu molitvu. E pa onda, prijatelju, brate, hrišćanine, ali da je to više hrišćanim, braću, nisi ti bolestan od raka, nisi ti bolestan od leukemije, ti si bolestan od mnogo teže bolesti, ti si Boga zaboravio, ti si umaro, ti si mrtav čovjek. I tebi je potreban Vaskrsitelj, tebi je potreban Spasitelj, tebi je potrebna Sjela Božije. E kad takvu diagnozu, braće i sese, uspostavimo, onda zaista nema druge ambulante, nema druge klinike do Crkve Hristove. Aj pođite, neđe da vas izliječu od Bogozaborava. Če da te izliči od Bogozaborava, kad mu poneseš ikonu gospodnju, kao što je naš upokojeni sabrat Zaharije ponio jednom načelniku hiruškog odeljenja. A mu se zahvali što mu je pomogao da riješi neke probleme sa stomakom. A mu da mu se zahvali velika gospodnja ikona, svetogorska, drevna, Teofana Grka, jedno od najboljih gospodnjih. Pa odnio, on kaže, otvorio, pa kaže, a koji je ovaj svetitelj? Bogo zaborav, braće i sestre, Na sve strane, i lekari su Boga zaboravili, i učitelji su Boga zaboravili, i roditelji su Boga zaboravili, još samo mi sveštenici da ga zaboravimo i eto trube arhangelske da dođu da zaustave proces odumiranja, da uzmu ono što je živo i što je carstva nebeskog dostojno. Zato, braćujete se, se, nemojmo da gubimo vrijeme. Nema klinike koja može da nas izliječi od bolesti, od bogozaborava, rasijanosti, mnogo brižja do crkve Kristove. Nema druge, braći i sest, i nemojmo je ni tražiti. Upravo sve ta liturgija i sve ta bogosluženja, sve te pravoslavne crtve, uopšte sveti terapeutski metod svetog pravoslavlja, jedini je način i jedina mogućnost da se izliječimo od tih strašnih bolesti, braći i sest. Vidimo i današnje sveto Svetojevanđelje. Govori o Svetoj liturgiji kroz priču. Pa kaže, svadba, careva svadba, a to jeste Sveta liturgija i pozvao nas gospod da dođemo. Evo jutro zvona su objavila početak. I ljudi se izgovaraju... Time što imaju posla na njivi, što imaju posla u radnji, što imaju porodicu, ženu, džecu i ne mogu oni da dođu. Ali eto, izvinuše se, ne mogu. Imaju važnije posla. I kaže se u priči da se domaćin razgnjevio. I da je rekao da nijedan, bratimo pažnju, riči su gospodnje, znači nema pretjerivanja, sve je jako precizno i sve će biti tako, da nijedan od onih koji su pozvani, a nije došao, neće okusiti od večere carske, to jest od carstva nebeskoga. Mi nismo ni svjesni kakav je rizik biti tamo gdje se služi sveta liturgija, biti svjestan da tamo pripadamo, biti kršten, a ne biti na liturgiji. Ogroman rizik, braće i sestre. Jer mi jesmo pozvani, ali nismo odizabrani a samo će izabrani ući u carstvo nebesko. Pri treba naglasiti, kao što i malo prije rekao smo, da nisu samo oni koji otvoreno ignorišu crkvu i svadbu carevoga sina. A svadba carevog sina, čijeg sina? Sina nebeskoga oca, braćo se sestra. A to jeste sve ta liturgija. Ignorišući je, mi gnjevimo Oca Nebeskoga. Ignorišući je i time što uopšte ne dolazimo u crkvu, ali ignorišući je i time što smo u crkvi rasijani. Jer kad Gospod govori, kad se sveta tajna dešava, mi smo sa volovima, Mi smo po kancelarijama, mi smo po magacinima, mi smo na radi i mjestima, mi smo sa porodicom ili smo možda sa naložnicama. I ko zna o čemu sve mi razmišljamo dok se služi sveta liturgija. I treba znati da nije dovoljno kao veš uspravno stajati u crkvi. To nije dovoljno. Treba biti umom prisutan, voljom i srcem. Kad se pjevaju svete stihire, kad se pjeva tri sveta pjesma, kad se kaže gore imajmo srca, kad se kaže zabragodarimo gospodu, kad se kaže gospodu se pomolimo, sve one jektenije, sve one prozbe, sve one molitve, treba, braće i sese, da odjekuju našim bićem. Da smo i umom, i voljom, i srcem prisutnim sabran. Ne samo jedan, ili nekoliko njih, nego punota da bude takva. I onda mo mogu mnoge stvari da se promijene u našim životima. Zašto nema efekta? Dolazimo, a ništa se ne mijenja. U redu dolaziš, a dje si umom bio. Jesi se ti molio gospodu kad je bilo vrijeme molitve? Je li tvoj um u skladu sa molitvama koje izgovaram u crkvi? Nije. Je li tvoja volja u skladu sa voljom Božijom? Nije. A osjećanja o tome da ne govorimo. Kakav je mrak u srcu, kakav led, mržnje, zlobe, zavisti, koju uopšte ne želimo da iskorijenimo iz sebe. Teških preloma koje uopšte ne želimo da rešavamo i popravljamo. E takvi ne možemo dalje. Tako ne možemo od gospoda da tražimo i zato i ne dobijamo. A liturgiji daju se velike mogućnosti. Kad bi smo s pažnjom, braća i sestra, pratili ove molitve. Kad bi smo ih srcem i iz izgovarali. Ove prozbe, jer Gospod je obećao, gdje se dvoje ili troje saberu u ime moje, pa se tako sabrani uz mole, Otcu mome nebeskom, sve će im biti što budu tražili. Ovo naše sabranje, ono je moćno, ono može da izazove velike promjene. Mi možemo ovdje bolesnika da imamo. A imamo, evo, bolesnika, dosta, svi smo bolesni. I sabrano se pomolivši, možemo da promijenimo situaciju. Kako? Pa brat koji je došao tu se nešto vaga, oće neće, teško mu je, mučno mu je, vrti mu se u glavi, odjednom posle takve sabrane molitve da dobije potrebu da i duže boravi u crkvi, da osjeti da se tu nešto dešava, Da tu postoji neka sila Koja ga je umirila, utješila Nadu mu dala Zdravlje mu povratila Praktično oživio čovjek To su dejstva dobre molitve Može neko da se oslobodi nečiste sile Može neko da se oslobodi Psihičkih poremećaja, problema Može neko da ostavi cigarete Može neko da se Od, odvoji od droge Može neko da se pokaje Zbog strašnih grehova Koje je počinio Neko može u takvom Ambijentu da se gleda Promašaj svoga života Da je potpuno promašio I da poželi da popravi Stvar, se vrati Da nastavi onako kako treba I mnoge, mnoge, mnoge Druge stvari mogu da se dese I da budu izazvane Sabornom i srdačnom molitvom, jer Gospod odgovara na nju. Zato nije današnji dan, nedelja, ajde opet da se saberemo, malo Bogu da se pokažemo, malo popričamo i raziđemo. Ne, mnogo više od toga. Ova nedelja i ova liturgija, ova u kojoj se sad nalazimo, to nam je, bracu i sestre, šansa, ponuda, da iz ovo hrama izađemo bolji oni koji su dobro da budu još bolji oni koji ništa ne valjaju a većina nas je takvih da se poprave da схvate to svoje nevaljauštvo neblagodarnost površnost mrakos da схvate i da pramen duha svetog zajari i uiri ravnost za ispunjavanje volje bože U praktičnom smislu. I prema Bogu, i prema crkvi, i prema bliži Ali zato je potrebno biti u usmjeren. Pratiti molitve. Slušati jektenije. Slušajte jektenije kad džakon izgovara. Tu su velike jektenije. Tamo imaš sve što ti treba. Pusti sad volove. Pusti sad poslove. Pusti sad i porodicu. Kako će, šta će, oće li moći i dok veće. Ma pusti to, ti tu ne možeš mnogo pomoći, sem ako se ne pomoliš umno, srdačno, sve moćno Bogu. I onda pomažeš i sinu koji je tu, i čerki koje je u Australiji, i kumovima koji su u Kanadi, u Africi, u Aziji, moliš se za prijatelje koji žive u bilokom gradu ovoga svijeta, I koji sa vjerom prebivaju u njemu. A sve ti to daje crkva te mogućnosti. A tim molitvenim kanalima. I zašto onda volovi, zašto onda druge gluposti? Vol nam ne može pomoći, braćo i sestri. Zemlja ne može da nam pomogu. Ne može da ti izbaci malo, ali to je malo, to ćeš da pojedeš i to je kraj. Porodice, mi jedni drugima, šta mogu da pomogu? Majka, nad ne može mnogo, ona može koliko može, ali ne može mnogo. Vrlo često padne na ruke svoje djece. Zato se Bogu treba moliti, saborno. I otac, i majka, i porodica, i svi zajedno bracuju sve se Bogu da se pomovimo. A sve ove molitve su upravo njemu posvećene. Mi se vrlo fokusirano obraćamo Ocu Nebeskom u ovim trenucima. Sinu njegovom jedinorodnom i duhu svetom, gospodu životvornom. To nije mala stvar, ali lično im se obraćamo. Tražimo od njih, ne od ljudi. Mi nismo ovdje došli da tražimo od ljudi. Od ljudi zna se se traži. Idi tamo, čekaj ovo. Trči za ovim Stigni ovog znate. Čekamo, čekamo, čekamo Apostol Andrej Poziva svog brata budućeg Apostolga Petra I šta mu kaže A preko njega svima nama Našu smo Mesiju Došao je onaj koga su Proroci najavljivali Stigao je Ova protio se, javio se Rodio se, evo sad idemo ka prazniku rođenja Gospoda, ka Božiću. Rodio se. Dako nema što više da ga čekamo. On je stigao. On se rodio. Hristos se rodi. A potvrđujemo, vailsinu se rodi. Hristos vaskrse, vailsinu vaskrse. Hristos se vaznese, vailsinu se vaznese. Dako je sve se to desilo. Duh Sveti siđe. Vajstinu siđe, crkvu osnova, vajstinu osnova. I mi na tim temeljima gradimo svoju molitvu. I tu je, braćo se svese, zalog dobre i pažljive molitve. Jer, zašto smo mi rasijani, nogi? Ne zato što ne bismo da imamo pažnju. Ne, ne bi mi ni bili ovdje da je takva rasijanost u pitanju... Ovdje bi se jednom, dva puta pojavili i prijatno, kako kažu naši. Nema više sabiranja, pa da mi napame da dolazim tamo. Međutim, ovdje ima ljudi koji dolaze redovno nedeljom. Neki onako manje, slabije, ali ipak se pojavaju. Ali opet rasijanost, zašto? Je to treba znati da bismo решили, teško je biti i stalno biti rasijan. To je to je mučno za dušu, umarajuće, smarajuće. Treba imati temelj vjere, treba znati zašto mi dolazimo ovdje i šta je smisao ovih naših sabranja. Šta je cilj mog dolaska na liturgiju i dolaska gospodnjeg na zemlju. Gospod ima neki cilj kad je posao čovjek. Ima neko usmjerenje. I mi treba da imamo cilj. I kad shvatimo da smo u crkvi, zato što je Gospod došao, zato što smo ga našli, našli su ga apostoli, otkrivim se, pa su apostoli obavijestili čitavu vaseljenu, našli smo Hrista. Šta znači Hrista? Pomazanika Otca Nebeskog. Kako kaže aposlo Pavle u ovoj poslanici, ikona Boga nevidljivoga. Ikona Boga nevidljivog. Otca Nebeskog. A u crkvi je, on koga su apostoli našli u one dane, Jerusalim, Vitlejem, Nazaret, Kapernaum, Jerihon, i čitava na obraz, isti on, Koga su naši kao Mesiju? Obratimo pažnju, to su velike riječi. Još jednom podvucimo. Našli smo Mesiju. što to znači? Da su se sva proročanstva i današnjeg proroka Sofonije, i Isaije, i Jeremije, i Danila, i Davida, i Mojsija, i svih svetih proroka, to su velika proročanstva, To je praktično jedina nada ljudske prirode, bila, proročanstva svetih proruka. Sve se to uogljilo, braćo i sestre, i potvrđeno riječim apostolskim. Našli smo Mesiju, stigao je. Tražiti nešto drugo, poslije toga, to je totalno ugudljivo, to je totalna bolesna onaj ko motiviše na traženje izvan crkve jeste satan. Onaj koji ima nešto da nam da izvan crkve jeste satana. Izvan crkve nudi, daje i tješi. Obratimo pažnju, jer ima ljudi koji se tješe izvan crkve, ali to je utjeha važna i demonska. Zato kad dolazimo u hramu Mi dolazimo onome koga su apostoli vidjeli i za koga su rekli da je Mesija spasitelj, sin Boži. Mi dolazimo u hram da se sretnemo s onim na koga je Jovan Krstitelj pokazao rekavši da je jagnje Božije koje je došlo da uzme grijeh svijeta. Pazite, grijeh svijeta i moj grijeh i vaš grijeh. Ako uzme grijeh od nas, šta je još uzeo? Šta ide u paketu sa grijehom? I kad ga činimo, i kad nam se otpušta, zajedno sa grijehom ide smrt, ide bolest, ide smrt, ide dejstvo demonsko. Kad nam uzme grijeh, on je od nas uzeo i bolesti i smrt i zaštitio nas od demonskog nasilja. Pa zar nije vrijedno doći u hram i sresti takvoga Boga, čovjeku ljubivog Boga? A ko te više voli od gospoda? Ajde, nedelja je, došao je, ajde da vidimo ko te to više ljubi od njega. Ajde, povedi nas, pa nas upoznaj sa njim. Da provjerimo je li to tačno. I vidjet da nije, da si u obmanu. Čovjekoljubivi Bog, jedini čovjekoljubac je u crkvi i tebe očekuje, a ti se ljubiš i grliš sa nekim ko te mrzi, u suštini te mrzi. Prezirete, obmanjujete. U crkvi smo i na liturgiji jer smo našli Mesiju, jer smo našli Isusa, a Isus znači spasitelja. I zato treba stajati sa velikom pažnjom. Pritome, u liturgiji on se nudi kroz svetu tajnu Efharistije, kroz sveto pričašće, nudi nam se da ga jedemo i pijemo. Zato se i To je maksimum, to je sam vrh. I zato treba biti blagodaran a apsolutno podrazumijeva pažnju. Ako smo srcem povjerovali u sve ovo, nemoguće je da nam vo odvuče pažnju, nemoguće je da nam bilo koji poseo odvuče pažnju, nemoguće je ni porodica, dakle oni najbliži da nam odvuku pažnju, da ne govorimo onim perifernim stvarima koje na žalost najčešće i odvlače pažnju. Kakve sve gluposti ne odvajaju čoveka od Boga? Kakve se pomisli? Pogajte naše pomisli. Kakvi komarci nas odvajaju od Boga svedržitelje? Pomisla jedna tanka koju možeš onako prstima da spljoštiš, da smrviš. Ona te odvoji od Boga. Dođe komarac i dignete na njegovim nejakim krilima i iznesete iz crkve. Pomisao, mala pomisao, iz, izvedete iz crkve. To je bruka i sramota. A zašto? Zato što ne znamo ni džesmo, ni smo došli. Zato ako hoćemo da se ličimo od teške bolesti, ravnodušnosti i rasijanosti, treba da znamo da smo ovdje pred ovoploćanim Bogom, Bogom koji se javio, koji je došao. Jer... Svi čekamo, braćo i sestre, svi čekamo. Imaju neki koji čekaju, nego neće to da otkriju, povaku se to radi. Čekaju, svi čekaju i vrše se velike pripreme za veliki doček. A narodu neće da kažu da je Bog već stigao na zemlju. Čeka se i dolazak Antihrista. Čeka se dolazak Mesije koga nije pomazao Bog nego džovol. On se očekuje i mnogo što se radi i danas vidite na ovom globalnom nivou nego nema čovjek je malo biće kad je bez Boga, malo sitno. Udariš mu dva šamara i kažeš čuti, sedi. Vozi to auto, radi u toj fabrici, imaš hotel, jachtu, žene, heroin, kokain, čuti tu. I čovek čuti, jede, goji se, bludniči, dao mu je prosto da priva u razvratu. A ovamo se vrši priprema, ozbiljna priprema za zacarenje Antihrista. On se čeka... I njega vrlo pažljivo očekuju. I sav ovaj sistem koji razbija ljudsku pažnju, koji posebno razbija pažnju hrišćana, usmjeren je da mi ne shvatimo i da ne osjetimo da je Bog već došao. Oni čekaju Antihrista, a Hristos je došao. Ali gdje je? U crkvi. U kojoj crkvi? U pravoslavljom. Pravoslavna crkva je Bog među ljudima. Zato kad god dolazimo, znajmo da dolazimo Bogu, a čovjek kad Bogu dolazi, on treba da dođe umom, dođe srcem i da dođe voljom, koja je spremna da tvori njegovu svetu volju. A njegovu svetu volju možemo da znamo ako budemo čuli njegove riječi koje nam se čitaju kroz sveto Svetojevanđelje. Zato, danas ako smo propustili, nemojmo sledeću priliku da propustimo, dođimo pripremljeni, uradimo malo čučnjeva, malo sklekova, istrčimo se malo oko hrama i dođimo unutra sa pažnjom. Opalimo jedni drugima po koji šamar, brat, brat, u kum, kumu, Ka uđer, ka uđeru, da sa pažnjom slušamo riječ Božju. Prije nego što gromovi krenu i prije nego što truber arkangelske za trube, da sakupe pažnju svih od prvorođenog do zadnjih, ali ne više da slušamo riječ Božju radi spasenja i pokajanja i iseljenja, nego da bismo čuli konačnu presudu strašnoga suda gospodnjeg. Neka bi dao gospod molitvama svetih otaca da njegovu riječ slušamo i da je držimo u srcu i na taj način blaženi da budemo i u vremenu i blaženi daj Bože u vječnosti u carstvu oca i sina i svetoga duha Pa me neka u vjerkove, vjerkove. Amin.